Наближаючись до вхідних дверей, пильно придивляюся. На вікні сидить невелика лялька, яка дивиться на вулицю, так ніби когось чекає. Пасма її вогненно рудого волосся стирчать усі боки, а од одяг змінився, відколи я останній бачила її. Тепер вона вбрана у рожеву балетну спідничку і яскраво-жовтий светер, зовсім не схожі на старовинну едвардіанську сукню, в якій я принесла її додому. Якщо принцеса осінь тут, це може означати лише... Двері розчахуються, і на кам'яних сходах з'являється ще одна знайома особа. «Пенні!» – радісно вирішить вона. Пела. Крихітна сестричка номчить сходами і падає в мої обійми Вона обхоплює мене ногами за талію і я міцно її обіймаю Як добре знову тебе бачити, але ж ого, як ти виросла лише за кілька місяців Я за тобою, принцесу Пенні і я за тобою сумувала. Цілую її в маківку і ставлю на землю. Вона хапає мене за руку і тягне до будинку. Поквапся, тієї тато смажить оладки зі смайликами. О, їй на цьому спець. Кажу, не в змозі сховати широку усмішку, хоча я і спантеличена до краю. Піднімаюся за нею сходами і заходжу в будинок. У дверях вітальні бачу елегантний силует Сейділі, бабусіного. Вона чує мої кроки, розвертається і тепло усміхається. «Пенні, як я рада бачити тебе, Люба! Маєш чудовий вигляд!» Вона обіймає мене і цілує в обидві щоки. Її сиве волосся тепер пострижене в розкішне каре. З її високими вилицями і блискучими очима, вона найвишуканіша бабуся, яку я знаю. Я також рада вас бачити. Вау, а... Наступні слова застряли у мене в горлі. А ну а тут ось що я хотіла запитати. Але мені не хочеться, щоб це прозвучало, наче я не рада їм із Белою. – На жаль, ні, – відказує Сейділів, вгадуючи моє питання і, вибачаючись, схиляє голову. – Ох, – кажу, ледь стримуючи розчарування. – Я так розумію, тобі він також не писав. – Хитаю головою. Вона зітхає, от, хлопчисько. Він з'явиться, коли буде готовим. Коли я усвідомлюю, що з ними він також не спілкувався, страх охоплює моє серце. З ним усе гаразд, вона киває. Через нового менеджера він залишив номер на випадок надзвичайної ситуації, а також передав прохання поважати його бажання взяти творчу відпустку. Ну, а завжди був вільною пташкою, сам міг вирішити свої проблеми, і він справді і потребує цього усамітнення. І я нато добре його знаю. Якщо ми вистежуватимемо його чи набридатимемо повідомленнями та листами, він втече ще далі. Хоча від чого він втікає? Зараз йому потрібен простір для власних рішень. Значить, ми маємо дати йому це. І все ж я рада, що ми побачились. Я теж. Мама, пританцьовуючи, виходить із кухні. О, добре, що ти повернулася. Сюрприз, Пенні, Люба. Це найкращий сюрприз, мам. Потім мама повертається до Сейділі. Ти вже сказала їй? Сказала мені що? Питаю заінтригована. Сейділі сміється. Ще ні. Але зараз саме час. Наш візит – не просто відпочинок, щоб побачитися з вами, хоча і це також. Ми з твоєю мамою працюватимемо разом. Справді? – радісно плескає в долоні. Тут, у Брайтоні? Мама хитає головою. Не цього разу, це навіть краще. Пам'ятаєш те весілля у Шотландії? На канікулах? – питаю. Йдеться про весілля з найбільшим бюджетом з усіх, за які мама бралася цього року. Майже з таким, як був у того нью-йоркського весілля на Різдво, за яке мама взялася останньої миті і де я вперше побачила Ноа. Оскільки церемонія відбуватиметься на канікулах, я допомагатиму разом із Еліотом і Алексом. Це вперше я відвідаю Шотландію. А Еліот вже підбирає для всіх нас ідеальне вбрання для вечірнього балу. Звісно, з шотландським колоритом. Саме так. Сейділі погодилася приготувати страви на бенкет. Тож вони з Беллою приєднаються до нас. Дивлюся на Сейділі. Чудові новини. Цей Лі – шеф-кухар світового рівня, особливо знана завдяки своїй неймовірній випічці. Та навіть її грінки з сиром смакують по-особливому. Немає такої страви, яку б вона не готувала суперсмачно. Враховуючи мамині надзвичайні здібності у плануванні, ці двоє – сила, на яку можна покластися. У нас скупа справ, ж я забираю сей ділі одразу після сніданку. Побудеш із Беллою. Ура, ура, ура! Белла стрибає і смикає мене за комбінезон. Звичайно, широко всміхаєвся, нам буде весело. Так, Бело. Те, ще поки Белла встигає відповісти, чується таті голос. Хто хоче оладки... «І я!» – пищить вона і біжить на кухню. Лише коли Белла зникає з кімнати, до мене доходить, що вони справді тут. Мене так переповнюють емоції, що, здається, я зараз вибухну. Розрив і зно був дуже важким, але і не бачити його родину також було боляче. Я по-справжньому полюбила їх. У Бели і Но такі самі теплі, темнокарі очі. Тож присутність Бели це постійне нагадування, що Но тут немає. І хоч моє серце ще й досі болить, я тішуся, що вони залишаються нашими друзями. Загадка про друзів наштовхує на думку про мого найкращого друга. «Мамо, ти не заперечуєш, якщо я зазирну до Еліота?» І він сидів удома з батьками, поки мене не було, бо Алекс також поїхав І я маю розповісти йому про мою божевільну суботу І Він просто ошаліє, коли дізнається про калума. Сподіваюся, він пошатиметься, що я крукую в протилежний від бруклінського хлопця бік А ти вже їла? Ага, з'їла канапку в потізі тоді без проблем, але повернися перед одинадцятою. Доти за белою пригляне тато. Цілую маму в щуку, а потім міцно обіймаю сей ділі. Знову виходжу на ганок, перестрибую з ходинки, щоб пошвидше дістатися до будинку Еліота. Може, якби ти слухала більше? Я? Слухала? «Ти не даєш і слова вставити!» Мій палець завмирає над дзвінком, поки крізь двері долинають розгнівані голоси. Я зіщулююся. Еліотові мама з татом знову сваряться. Я відходжу на крок і дивлюся на найвище вікно, думаючи, як подати сигнал Еліотові, не турбуючи його батьків. Та це виявляється зайве!» Двері розчахуються, і звідти вилітає розчервонілий Еліот, ледь не збиваючи мене з ніг. «Еліоте!» – гукаю. І він піднімає голову, а потім, помітивши, що це я, обіймає мене. «Забереш мене звідси?» – шепоче мені на вухо. Беру його за руку, і разом ми збігаємо сходами. «Я точно знаю, куди йти». У Старбаксі, обхопивши долонями гарбузове лате, Еліот вихлюпує емоції. Сльози збігають щоками, і бідний бариста доливає йому додаткову порцію сиропу, щоб хоч якось підбадьорити. — Я більше не витримую пен. Вони сваряться з вечора п'ятниці. Учора цілий день і сьогодні почали з самого ранку. — А знаєш, через що вони почали сварку? Не хочу навіть питати, та він ну, все одно розповідає мені. Через колір татової кроватки. Очевидно, що він пішов на роботу в одній кроватці, повернувся в іншій. Мама хотіла знати, як так сталося. Тато намагався вигадати якісь непереконливі відмовки, наче він обляпався супом за обідом. Ну, це могло трапитися? Могло! Але це не має значення, бо мама не вірить йому. Тож вони кричали і кричали, доки я не припустився помилки і не спустився зробити собі тост із авокадо, щоб не померти з голоду. Мама загнала мене в кут і запитала, що я про це думаю. І він відсорбує кави. «О, Боже, і що ж ти сказав?» – питаю я. «А мені не потрібно було нічого казати». Тато прокричав щось про те, чому ти його питаєш про стосунки, якщо його стосункам у цьому домі не раді. Мама накричала на нього, щоб не був таким гомофобом, а потім змінила тактику і запитала, якого кольору була татова краватка у п'ятницю вранці. А я відповів, що не знаю, бо був тоді Валекса. Тоді мама розплакалася і сказала... Що Алекс для мене важливіший і за них, і що й тепер мені заборонено в нього ночувати. Ну, тоді я вискочив, і ось ми тут. Охай, люте. мені так шкода це все так сумно. Раніше мої батьки були стриманими, мовчазними, тамували свої емоції, аж поки вони не вихлюпувалися через край. На тепер, тепер постійно влаштовують ці епічні бої, так ніби стримувана двадцять років злість зірвала дах. Я не можу цього витримати. Напруга в повітрі така густа, що тільки ну, я приходжу додому, як хочу піти в душ і змити її. Алекс – мій єдиний порятунок, тож я ні за що не відмовлюся від ночівель у нього, навіть якщо ніколи не зможу повернутися додому. Ти ж не серйозно, кажу я, у блакитних очах за зеленуватими скельцями блищать сльози Може й ні, а може і так Моя картка великої втечі поповнюється щоразу, коли мама почувається винною через ті постійні сварки і дає мені гроші Ти собі не уявляєш, що у нас твориться, це пекло на землі Розумію, що все справді серйозно, якщо він говорить про свою картку великої втечі. У Еліота завжди купа неймовірних планів, які часто починаються так. «Давай утечемо до» і закінчується якимось гламурним місцем на зразок Парижа або Лос-Анджелеса. Чи якось він запропонував цирку, але не старомодного цирку. Це має бути цирк сонця. І навіть те, що я нагадала, що я можу щонайбільше зробити колесо, його не зупинило. Звісно, він розумів, що якщо він хоче колись втілити якийсь із цих планів у життя, йому потрібні гроші, тому і завів собі дебетову картку про всяк випадок. Я завжди йому через це заздрила, бо сама не могла достатньо розважливо розпорядитися грошима, щоб і собі завести картку. Тягнуся через стіл і міцно стискаю його руку, і він стискає мою у відповідь, і слабо всміхається мені. Треба якось відволіктися, каже Еліот, розкажи краще про твій день із Мега Мегерою. «Ну, не така вона вже й погана. Її школа справді крута. Чесно, я ніколи не бачила нічого подібного. Наче на якомусь телешоу. Хоча Еліот схиляється ближче. Я не хотіла порушувати свою обіцянку Меган і розповідати йому, якою жалюгідною вона там почувається. Але мені потрібна була Еліотова порада щодо поузі». Глибоко вдихаю і розказую далі. А, ну, зі мною стався невеликий напад баніки. Я вийшла подихати свіжим повітрям і познайомилася з однокласницею Меган. Вона просто фантастично співає, але боїться сцени. А її щойно відібрали на головну роль у весайській історії. Чекай, я думав, що Меган гратиме головну роль. Я хитаю головою. Вона дублерка. Що? Тобто вона збрехала у фейсбуці? Ну, якщо ця дівчина не зможе грати, тоді головна роль буде у Меган. Я тепер розриваюся. Я справді хочу допомогти цій дівчині, але якщо Меган дізнається, вона вб'є мене. Так, так, так, каже Еліот, гойдаючись на крізлі. Мега зірка насправді мега підробка. Гелюте. Він сміється. Не хвилюйся, я нічого не казатиму. І ще дещо, що може змінити твою думку про неї. Щось, у чому ви погоджуєтеся. Сумніваюся. Але кажи. Ну, у спільній кімнаті був один хлопець, і вона дала йому мій номер телефону. Еліот знову схиляється до мене, вперше з долонями у стіл. «Стоп! Хочу подробиць! Високий? Кольорочий? Симпатичний? Ім'я? Професія? Розповідай усе, Пенні Портер!» Я всміхаюся. «Його звати Калум, і іншотландець!» «О, я вже люблю його!» – каже Еліот, вдаючи запаморочення. І він вичає фотографії у школі мадам Лаплаш, дуже високий, з тивовишними зеленими очима і коротким, хвилястим білявим волоссям. Думаю, він просто прекрасний. У суперсексуальний фотограф. Ти впевнена, що не вигадала його? І чуваю, як червоніють щоки, коли розповідаю про Калума. Ні. Але це було справді дивно зустріти когось, з ким у тебе так багато спільного. Саме тому ти просто мусиш піти з ним на побачення, Пенні, щоб дізнатися найменші подробиці. І він підморгує. І, напевне, він має ще й суперський шотландський говір. Що? Акцент. Ну і все таке. Кривлюйся. Ні, не так. Так, але справді часом доводилося перепитувати, щоб зрозуміти, що він каже. Іноді здається, ніби він говорить іноземною мовою. Але мені це подобається. О, це так романтично. Не кажи гоп, і він мені ще не телефонував і не писав. Зателефонує. Звідки ти знаєш? Інтуїція, Пен. І я надзвичайно щасливий за тебе. Я киваю. Але не говори про це, коли ми повернемося до мене додому Чому? Думаю, що і мама, і тато також тішитимуться, що ти зустріла когось іще І не будеш більше сумувати Чекай, по-перше, це ж ніяк не стосунки Він лише він попросив мій номер А по-друге, у нас гостюють Сейділі та Белла Що? Чому? А... Ні, він не повернувся Швидко кажу я. Сей ділі готуватиме для шотландського весілля через кілька тижнів. І тебе це влаштовує? питає він, читаючи мене як розгорнуту книжку. Звісно, я люблю сей ділі та белу, але я зітхаю. Але тепер я ще частіше думаю про нього і хвилююся, і намагаюся здогадатися, що в нього на думці. Mm. Розумію. Але ти маєш на чому зосередитися. Проект Калум. І проект Акторка. Сподіваюся на це. А коли повернеться Алекс? Яковати Богу, має повернутися сьогодні. Трохи пізніше. Хочеш запросити його до нас? Ви могли б допомогти мені розважати Беллу. О, гарна ідея. Хоча... Крізь стіни ми, напевно, Чутимемо крики моїх батьків. Але можна вробити той попсовий альбом Дев'яностих, який ти тримаєш біля ліжка. А що, нікому не зашкодить Трохи Spice Girls Похмурого осіннього вечора. Не хвилюйся, у мене є ідея. Ми не сидітимемо весь час удома. Еліот киває. Але раптом знову стає такий нещасний. «Ох, Елюд. що ти збираєшся робити?» І Він знизує плечима. «Це не від мене залежить, а від них. А я рахую дні, коли зможу остаточно звідти піти». Ми повертаємося перед одинадцятою, саме вчасно, щоб Еліот привітався сей ділі. «О, любий, незабаром матимемо час поспілкуватися як слід». Ти мусиш розповісти усе про своє стажування. Може, якось прилетиш до Нью-Йорка? Для тебе у моєму домі завжди є кімната. Еліотові очі блищать, але тепер це сльози радості. Справді, Нью-Йорк – це ж мрія. Я буду як Гайді Клум у проекті «Подіум». Чудово! А тепер нам час летіти. Робе готовий? «Далі, – запитує вона моїх батьків, – нам із Далію треба братися до роботи, але незабаром буде купа часу на спілкування. Мама і сей ділі зникають у вихорі обіймів і поцілунків, а тато волочить клюшки для гольфу, щоб пограти, як зазвичай, у неділю. Коли всі виходять, я опускаюся на коліна». Ну що ж, Белло, хочеш побачити, де в Брайтоні живуть дракони? Не можу повірити, я все життя живу в Брайтоні і ніколи тут не був, вигукує Еліот, задираючи голову до стелі. Ми прийшли у королівський павільйон. Красиву, але дивну колишню королівську резиденцію у самому серці Брайтона. Одну з найцікавіших будівель у всьому місті пригадую, як дитиною приходила сюди з батьками, тож вирішила привезти сюди і Беллу. Але я вже і сама забула, наскільки це місце вражає. Колись я називала королівську резиденцію палацом містера Віппі. Містер Віппі – це назва популярного у сполученому королівстві Морозива. Бо білі бані нагадували мені Морозиво. Так дивно, що ми забуваємо про дивовижні місця, які розташовані просто у нас на задньому подвір'ї. Брайтон завжди був моїм домом, і стільки всього я сприймаю як належне. Подумки обіцяю собі ще більше цінувати рідне місто. А ти знала, що у часи Першої світової війни тут був госпіталь для індійських солдатів? Питає Еліот. Алекс обіймає Еліота за шию і цілує щоку. Мій маленький всезнайко. Так, але тобі це подобається, відказує Еліот. Знаєш, таки правда, підморгує Алекс. Усміхаюся їм обом. Нарешті хтось цінує усі Еліотові знання. А ти знала, що королева Вікторія продала цей палац місту? за якісь нещасні 50 тисяч футів, тому що вона не любила Брайтон. Не знаю, що з нею було не так. Еліот із Алексом, тримаючись за руки, йдуть попереду, вздовж самитових канатів, що позначають туристичний маршрут по павільйону. Я так тішуся, що Еліот пробачив Алексові його минулорічну нерішутість і що Алекс наважився відкритися. З усім тим хаосом і метушнею, що відбуваються в Еліотовому житті, йому потрібна Алексова любов і підтримка. Напруга, що скувала його плечі, зникла, щойно він побачив Алекса. Навіть я більше не дію так на нього. Якщо на світі існує пара, яка має бути разом, то це точно Алексіотип. Ми проходжаємося кімнатами і заходимо до кухні, де на стіні висять величезні мідні чавуни. Можу тільки собі уявити, на які чудеса сей ділі спромоглася б тут. Потім, коли ми заходимо до банкетної зали, мрію, які врочистості рочистості сей ділі з мамою могли б влаштовувати тут разом, якби лише мали таку можливість. Напевне, варто їм запропонувати. Пенні, Поглянь, Белла тягне мене за полу кардигана. Стежу поглядом за її пухкеньким пальчиком, який вказує на приголомшливу золоту люстру, на ланцюзі якої обкрутився китайський дракон. Широко всміхаюся. Казала ж я тобі, що у Брайтоні є дракони. Ага. Вигукує вона і підсувається до моєї ноги. Міцно її обіймаю. «Не хвилюйся, це просто прикраса!» «Страшенно хочеться фотографувати, але тут заборонено. Камера має бути в сумці!» Алекс роздивляється красиво сервірований стіл, де кожна виделка лежить на своєму місці. «Цей хлопець, хто він? Нагадай ще раз!» «Принц Георг, до того, як став королем Георгом Четвертим!» відказав Еліот джерело всіх знань. «У нього був своєрідний смак», – підсумовує Алекс. «Думаю, він мій герой», – захоплено шепоче Еліот. «Надзвичайно! Якби я міг, переїхав би сюди просто завтра». Закінчуємо екскурсію у кімнаті для чаювань. Белла змучена прогулянкою і перельотом. Тож, коли вона допиває сік із пакетика, вмощується у мене на колінах подрімати. «Ми з хлопцями замовили чай. П'ємо і сміємося». Ельот схиляється на своїм чаєм з молоком та спеціями. «Здається, ми тут єдині, кому немає двадцяти». Швидко роззираюся навколо. Він таки має рацію. Більшість людей у залі значно старші. Але в чайній, неймовірні тістечка, тож нема на що нарікати Хочете увечері піти в кіно? – питає нас Алекс Я б залюбки – відказую Але спочатку спитаю маму, чи залишиться сей ділі вечеряти з нами Еліот усміхається О, кіно звучить привабливо Можна подивитися новий шведський фільм із субтитрами Ні, одночасно вигукуємо ми з Алексом Еліот дується, але цього разу він не виграє. «Я хочу подивитися новий фільм про месників», каже Алекс. «Вето», відказує Еліот, і «я ні за що не дивитимуся ще одне голівудське кіно по коміксу, перенасичене комп'ютерними ефектами і вибухами». Кіно – це, напевне, єдине, в чому Еліот і Алекс мають різні смаки, хоча обоє дуже люблять дивитися фільми. Махаю перед ними руками, поки розмова не перетворилася на повноцінні дебати про світовий кінематограф і комерційні блокбастери. «Краще, я сама перевірю, що зараз йде в кінотеатрах, поки ми не почали третю світову», – кажу. Обережно, щоб не потривожити Беллу, виловлюю сумки-телефон звичкою замість запустити браузер, одразу ж натискаю на іконку «Пошти» і бачу два листи Рука підлітає до рота «Ура!» – гукаю, прочитавши першого листа «Що там?» – Еліот схиляється до мене, а Алекс зводить брови «Поузі приїде на наступних вихідних, вона таки зробить це!» «Це чудово!» «Значить, проєкт студентка-акторка стартував!» Штурхаю Еліота в плече. «Вона не проект, а нова подруга. Я впевнена, що вона тобі сподобається». «Ах, і всипле вона тобі в караокі!» Еліот ображається. «Ніхто не може всипати мені в караокі!» «А хто така пузі?» Я розповідаю йому про мою поїздку до Меган і страх сцени у поузі. «А нагадайте мені, хто така Меган?» – питає Алекс. «Та, яка постійно використовує Пенні та її дружбу», – пускає шпильку Еліот. Я кривлюся. «Ну, не така вона й погана. Просто потрібно пробратися крізь її захисний бар'єр. У глибині душі вона справді хороша людина». Звісно, на глибині великого каньйону, бурмоче Еліот. Якби у мене на руках не спала п'ятирічна дівчинка, я б копнула Еліота під столом. А ви знаєте, що каньйон Колка в Перу вдвічі глибший за великий каньйон, питає підражнюючи Алекс. От бачиш, сміється Еліот, я ж не сказав, що вона ж така погана. Але хто ж це тут у нас всезнайко? Поки вони перемовляються, я пишу коротку відповідь по узі. Це чудові новини. Чекатиму тебе в суботу на вокзалі об одинадцятій. Стоятиму біля фортепіано, але точно не гратиму. Боюсь, не маю належних умінь. Тепер, коли усе сплановано з поузі, я почуваюся значно краще. Щоправда, мене непокоїть думка, чи варто розповідати про це Меган. Але Меган не поліція, щоб вказувати, з ким мені дружити. Може, ходімо? – питаю. Ой, я ж забула подивитись, коли починається сеанс. Не хвилюйся, – каже усміхаючись Алекс. Ми зійшлися на новому діснеївському фільмі. Ти з нами? Так, лише перепитаю маму. На моїх колінах потягується Белла. Широко позіхає і прокидається. Ходімо додому? Питаю, відгортаючи волосся з її обличчя. Вона усміхається і на щаті з'являється ямочка. Раптом мене вражає. Як же вона схожа на ногу? Але досить уже скрізь бачити привида. Час вийти на світло. У мене є друзі, які мене люблять, і нові друзі, яких я вже люблю. І це завжди важливіше за хлопця. Наступного дня у школі я змиваю останні хімікати зі своїх чорно-білих фотографій і розвішую їх сушитися у шкільній фотолабораторії. Я зробила кілька кадрів, як Белла бавиться з принцесою осінню. Та, на жаль, вони не такі, як я хотіла. Тож дякую своїй підсвідомості, що зробила кілька кадрів і на цифрову дзеркалку. Зазвичай темна кімната – це одне з місць, де я щаслива. Навіть коли нігті стають коричневими, якщо забуваю вдягнути рукавички. Та сьогодні це не працює. Відколи я побачила світлини з портфоліо Калума, розумію, що потрібно вдосконалюватися. Мучить відчуття, що я не приділяю достатньо часу і не докладаю належних зусиль, особливо якщо хочу, щоб це стало моєю професією. Було кілька вдалих зйомок, але я більше не хочу покладатися на випадок. До того ж, у голові продовжують звучати слова «виключно твоє». Ці кадри геть не такі. Хочеться увімкнути айфон і світлом знищити всі фотографії до одної. На жаль, у темній кімнаті я працюю разом з однокласниками, тож стіплюю зуби і лишаю їх сохнути. Пан Намілс сидить у класі і підводить очі, коли я виходжу з темної кімнати і в розпачі грюкаю дверима. Її очі округляються. «Усе гаразд, Пенні?» «Ой, вибачте, так, усе гаразд». Вона чекає кілька секунд, поки мене прориває. «Останнім часом не можу нічого путнього зняти на плівку. Усі мої спроби – це просто сміття, і я не знаю, що робити чи як це змінити. Я не хочу покладатися лише на цифрову камеру і фотошоп у цьому проєкті». Вона вказує на стілець навпроти. Я сідаю, опускаючи камеру під ноги. «Ти надто багато береш на себе, Пенні. Ти чудово даєш собі раду з курсовою роботою. До того ж, пам'ятай про перспективу. Не кожне твоє фото стане обкладинкою для альбому», – каже вона, підморгуючи. «Я знаю. Але...» «Усміхаюся. Панна Мілс надто добре мене знає». Вона була моєю опорою після подій минулого різдва, коли все перевернулося до гори і підтримувала протягом того божевільного турне з НОА. Хоча то були літні канікули. Вона – одна з небагатьох, хто читав дівчину онлайн, коли блог був лише для друзів. Я їй довіряю. Але... Я хочу вдосконалюватися, хочу мати власний стиль Хочу, щоб люди дивилися на мої роботи і казали О, це ж Пенні Портер Вона схиляється над столом і спирається під на долоні Стиль виробляється з часом І здебільшого потрібно спробувати себе в різних техніках, щоб знайти щось своє Гадаю, тобі потрібно змінити декорації у тебе багато фотографій із Брайтона, але кілька найкращих робіт зроблені, коли ти перебувала поза зоною комфорту. Напевне, це правда. Одразу починаю думати про те, куди б то мені поїхати, щоб зробити інші фото. Ого, на канікулах я поїду в Шотландію. Може, там трохи пофотографую? «Чудово! Але пам'ятай, варто шукати за рамками звичного!» «Тобі це вдається, але, гадаю, зараз ти почуваєшся трохи розгубленою саме тому, що дивишся лише поперед себе. Тобі потрібно лише перефокусуватися і знову розплющити очі». Вона сперлася на спинку стільця. Я не переживаю, Пенні, ти завжди знаходиш свій шлях Дякую, пане Мілс, а ви маєте плани на канікули? Я б хотіла, але для мене це оцінювання, оцінювання і ще раз оцінювання Добре, що я люблю свою роботу Ну, сподіваюся, ви все ж таки трохи відпочинете. Я також сподіваюся, Пенні Піднімаю з підлоги сумку і виходжу з класу. Біля шафок бачу Кіру і Амару, які чекають на мене. «Приїдь, дівчата!» – махаю їм і біжу на зустріч. «Пенні? І як там крута школа Меган?» – очі Кіри блищать. «Чесно, я наче потрапила в серіал «Хор». Там круто!» – і підходить. Хм, добре. Може і нам понавідатися до неї?» Жваво пропонує Амара. «Коли? У мене стільки роботи!» – стогне Кіра. «З нас усіх вона найбільше переймається оцінками. Кладу долоні її на руку і швидко стискаю її. Зищить телефон, і я дістаю його з сумки. І відкриваю повідомлення. Не можу повірити, що це відбувається насправді. «Пені, що там?» Піднімаю очі на Кіру. Що ти маєш на увазі? Ти червона, як помідор. Ну, коли я їздила до Меган, то познайомилася з одним хлопцем. Що? Розповідай, каже Кіра. Його звати Калум. І він вивчає фотографію у школі Мадам Лаплаш. Він симпатичний, питає Амара. Дуже симпатичний, і відповідаю, і тепер навіть сама відчуваю, як червонію. І Меган дала йому мій номер. І написав, питає Кіра, це чудово, ти зустрічатимешся з ним. А як жіно? Питає Амара. Кіра штрикає сестру в плече. Навіщо ти згадала про нього? Пенні не потрібно думати про нього от просто зараз. «Я знаю, але обожнюю пенно. Завжди думала, що ви все подолаєте і будете разом», – каже Амара, стинаючи плечима. «Пенно? І коли це нас стали так називати?» – питаю геть з пантеличина. Амара сміється. «Ах, ми колись побачили в інтернеті і подумали, що це настільки кумето, що варто запозичити». «Дякувати Богу, воно не прижилося», – кажу, здригаючись. «Усе нормально. Ми знову завжди будемо друзями, якщо він знову озветься». «От і все. Калум був дуже милим, але я його зовсім не знаю». «Не зважай на мою дурнувату сестру», – каже Кіра. «Це й чудово. Ти маєш піти, а потім про все нам розповісти». «Добре, добре». Дайте я відповім. Ще раз перечитую повідомлення. Привіт, Пенні, це Калум. Ми познайомилися у мадам Лаплаш. Хотів би ще раз зустрітися з тобою і побазікати про фотографію. Коли ти вільна? Глибоко вдихаю і набираю коротку відповідь. Привіт, рада, що ти написав. На цих вихідних я не можу. Може, на наступних? Натискаю і відіслати. І сама дивуюся, як мало я переймаюся тим, як написане повідомлення. Порівняно з тим, як я мучилася над першою смс до Ноа. Сподіваюся, це через дорослішання, а не тому, що я не відчуваю того бурління шалених емоцій, як було, коли я писала Ноа. Телефон знову цищить. Кіра зводить брови. і він, певно, дуже зацікавлений, якщо одразу ж відповідає. І Джеймса роками доводиться чекати відповіді Джеймс – симпатичний гравець у регбі З іншої школи, в якого закохана Кіра Це добре, значить він не бавиться у ці дивні хлопчачі ігри Каже Амара Що він написав? У голос читаю СМС Чудово, матиму час планувати щось цікавеньке Пізніше надійшлю СМС, де ми зустрінемося. О, Боже мій, Нін перемкнувся в режим побачення. Цікаво, куди ж він тебе запросить. Не маю уявлення, відказую я. Але хоч що це буде, точно не буде таким гарним, як моє перше побачення з ног. Думаю я. І тут же проклинаю свій зрадницький внутрішній голос. Телефон дзищить іще раз Прихопи камеру, хочу побачити знамениту Пенні Портер в дії І до останнього повідомлення у животі спурхує крихітна зарайка метеликів Він не Ноа, але може з цього щось вийде